Хто його знає? А власне, все це знає лише така незвичайна людина, як Миргородська знаменитість, пан Гоб Гобчинський. А він такий, що знає все, навіть знає те, чого взагалі не знає. Кождо до нього і звертайтеся з претензіями, і хай він уже науково-документально підтверджує свою екстравагантну гіпотезу, чи то пак химерію. Що ж до автора цих рядків? То він, як істинний фантазер і любитель усіляких предебенцій, вірив, що пан Гоб Гобчинський колись таки захистить свою дисертацію, чи що там у нього, бодай і антинаукову. А чому б ні? Антинаукова дисертація на одержання вченого ступеня хіба це нині рідкість? Та подібний дисертацій стільки нині захищається. Хіба пан Гоб Гобчинський гірший за інших? чи в нього не така буйна фантазія, запитайте будь-якого у Миргороді, і вам це будь-хто у Миргороді охоче підтвердить. І додасть твердо і упевнено, таких оригіналів, як пан Гоб Гобчинський, ще треба пошукати, і не тільки в Миргороді, та й по всій Україні, яких тільки страв не буває на форшетах пана Гобгобчинського. Як зізнався ще сам пасічник рудий Панько, як ви хочеш поїсти, просто на солода та й годі, такі смачні, що і не описати. А з такою смикотою на щедрому столі цей і автор на собі неодноразово перевіряв, будь-яка фантазія за милу душечку піде. Тож радимо вам частіше відвідувати фуршети пана Гоб та й одразу ви станете... Якось і автор цих рядків палким прихильником його химерії, і визнайте їх є за глибоконаукові теорії, і таке інше. І визнайте навіть таку, що ми її це вам подаємо. Тяжко проживе останні свої роки Микола Васильович, славетний письменник, якого росіяни проголосять навіки вічні їхнім батьком, прози, генієм і так далі і навіть примусять його співплемінників, запхавши гордість до кишені, підтакувати їм. Так-так, наш Гоголь, це наш письменник. А він та й не зміг ніде знайти собі місця, ні в Росії, ні за кордоном, де проживе 12 років. Хоч би де не бував геніальний сороченець протягом своїх останніх двох десятків літ, ніде не міг забутися і забути, що його душа належить в нечистій силі, і що те кодло розпрекрасне, будь-коли його забере до себе. Тому і з сім'єю не обзаводився. Щоб близьким не задувати горя, жив самітником одинаком, до своєї смерті не мав не те, що хати, як то належить мати чоловікові зрілих літ, а навіть кутка, кутка, чи буде власної постелі у власному ліжку». Перебирався по чужих квартирях чи номерах, спав у чужих постелях, як безпритульний борлакам, і без перестанку носився з одного міста в інше, і ніде не міг сховатися, нібодай на якийсь час зігріти собі місце, хоч тільки в Європі проїхав загалом 49 міст. До всього ж додався ще і страх перед чимось невідворотним, тим, що було вище волі і розуму. Батько його помер, як уже говорилося, не від якихось конкретних хвороб, а від страху смерті. Той страх спершу неусвідомлений почав переслідувати і його сина Миколу ще з юнацьких літ. Та, власне, від батька отримав він той страх, отримав у спадок. Фатальна, так би мовити, спадщина. Тільки в сина вона проявилася рідкіше і яскравіше, ніж у батька. З раннього дитинства Микола відзначався. Непостійністю То веселий, дотепний, живий і життєрадісний На сцені грав, захоплений Охоплений натхненням Не грав, а пісню співав Пісню радості життя То раптом зненацька Без видимих на те причин Ставав понурим Впадав у іпохондрію, відчай І тоді білий світ йому здавався Теж похмурим і безпросвітним І від чого Спричнялися ті різкі переходи від оптимізму до песимізму і навіть відчаю, ні він сам, ні рідні не могли збагнути. Пізніше, як уже його не стане, спеціалісти поставили йому заучну діагноз –